Rögle kan förlora med 300 000-0 och ändå vara serieledare efter matchen. Som Daniel Roth skulle ha uttryckt Själv skulle jag aldrig ta ut sina svängar. Jag heter Mattias Hjälmo och Linus Aline är också med oss. Nytt avsnitt av Röglepodden Och stämningen är väl på topp? Du in, introt igen. <gård> Gjorde jag. Ja, du börjar bli starkt nu. Stämningen? God? Medel? Eh, sted... Det på, här är den ju ganska trevlig I Ängelholm eller i regionen som hockeystad Är den nog ännu gladare än så i känslan för tillfället Det är väldigt eh, chockade main för tillfället Jag bor ju inte i Engelholm. Jag är inte från Engelholm, Så jag kan inte sätta fingret på alla känslor Och uttrycka dem i ord Hos alla supporter i Engelholm. Berätta mer Uh, jag skrev en krönika i Krönöke igårs där jag försökte sätta fingret på detta och jag möter mycket folk och möter mycket supporter. Min känsla är att uh, det är inte, alltså, inte kaxigt. det är snarare ödmjukt. Det är uh, chock och det är uh, genuin glädje. Alltså den, jag skrev det, den vanligaste reaktionen jag får är att tänka att man fick uppleva detta. Och underförstått då att det brukar gå åt helvete Och det kommer snart att gå åt helvete igen Så att det var trevligt att jag fick andas lite Och fick vara med om de här trevliga tiderna Det är min känsla Vad sa du Linus? Jag skriver under på det faktiskt Det känns som att folk är lite försiktiga generellt med vad de, Trots att det har gått så bra för så alltså De som bryr sig väldigt mycket är ändå, ta inte ut några svängar riktigt efter detta. Att man är lite trippande på tår kring den här framgången för att man eh, inte vill ta ut något i förskott och inte vill, alltså Man vill inte jinxa, eller, vad sa du igen. <laughs> men visst var det väl ändå en ganska väntad framgång. Ja, precis. Ja, du, jag tror du är rätt på det där Det är precis som att de har, folk har aldrig upplevt detta så man kan inte riktigt relatera till det och har inte mycket att hålla sig i. Så, därför så det är därför jag tror att folk är liksom lite chockade och inställde på att ja, ja, det har börjat bra nu, men <skratt> <skratt> det kan ju snart. Det, det, <skratt> det, det, det låter som att ni målar upp ett slags drömscenario här, att snart ska man vakna och inse att det här stämmer inte. Ja, men då rörde jag hållit på liksom med, med, med hockey på programmet sedan 1950 och jag skrev det i min krönika också, där är ju ett par säsonger där är ju liksom en extas runt 92, när man går upp i elitserien och spelar slutspel året efter där är fyra elitserier år där och det är några, några vilda år på 60-talet med Ulf Stern och när, eh, de liksom Chockar lite hockey i Sverige och, och satsar galet. Och sen så är det något euforiskt eh, arrangemang runt 2008. Sen är ju resten av alla andra år i stort sett eh, inte särskilt liksom, eh, segriga. Liksom de är det. Är, mycket harvande i nästa högsta serien och det är många sprutna drömmar och det är många svikna löften, många omstarter, många liksom tunga grejer som att de bästa spelarna går till andra klubbar och så, så det är... Det är den allmänna liksom normaltillståndet från för rullsport och är, är, är, som jag ser det, är lidande. Men kan man hantera det här då? Jag drar en direkt koppling här till några kollegor som jag pratade med som är bojsare Gjorde ett sån här reportage tidigare. Och för dem är också normaltillståndet lidande. Och man vill ju nästan inte ha för mycket framgång. Man vill ha framgången, men det ska komma via lidandets väg. det är svårt att hantera framgången. Är det likadant för? för Rögle supportrar tror ni? Ja, det vet jag inte alltså, Jag tror mer att man är, är vis av historien på något sätt. Men Röglar har ju när det var det? Det var det första säsongen de var uppe där efter uh, 2008 när de ledde så efter för... 1 november 2008 ledde man sig Precis, så då hade det gått uh, på 20 matcher då väl man ja. hade spelat och sen ja. rasar Röglar rätt ner i källaren och fick uh, fick kvala. Så jag tror att folk mer vet att eh, inte ta ut någonting i förskott, inte det minsta lilla. Eh, och sen på andra hållet också att folk eh, i den här regionen som är hockeyfrälsta är ju vana vid att inte räkna ut eh, Rögle någon gång heller med tanke på vad som händer kring, kring våran normalt eh, med lagets spel. och Så Så det, går, det är ju tydligt att det går på båda hållen, men eh, nej, jag, jag tror att man mest är, är lite, lite försiktig. Jag menar, det är ju inskrivet i stadgarna att eh, Rögel ska börja skitdåligt. Helst ska det eh, helst ska gå åt helvete hela hösten och helst ska någon tränare få sparken. Och sen så ska någonting hända runt jul och i januari så börjar stenar rulla åt rätt håll och sen så blir det kaos och, och härligt i, i april. Det är så, så är det liksom historien om, om rögle ut det här har ju ingen varit med om det här kullkastar ju allt vad folk har upplevt Så att, och det är ju där chockdelen kommer in det. i ditt resonemang ju. ja det är det, det här är någonting men min känsla är ändå att jag möter inte mycket liksom stödighet liksom att man tar detta för givet snarare tvärtom att det är ju lite grann i chock glädjechock men jag har faktiskt ett brev jag ska sträcka mig efter som jag tror lite ringar in den här liksom, lyckokänslan som många känner just nu. Medan du gör det så får jag bara en bild av en gigantisk gigantisk kribampizza med extra allt. E som glädje. Är det din glädje chock? Eller? Ja det är det. Och en fet stor jumbo och en ny frisör kanske som du har idag, eller? <laughs> ja, fast den kanske inte li, blir inte lika entusiastisk. Nej, vi andra blir. Du har kapat dina pomadarkostnader med tusen spänn i månaden. <laughs> ja, det är inget bra. Inget bra för podden. <laughs> nu har Dalil hämtat sitt papper. Jag tappar helt tråden nu. Uh... Han är ju eh, superglad och, och eh, han skriver så här vilken, ja, han är ju glad för oss också. Vilken grym trio ni är. Vet du fan hur många gånger jag läser varenda ord ni skriver eller poddar gillar ert smågrabb, gnabb och skrattar högt. Eh, jag har blivit åtta igen. Jag vill samla på bilder, sätta upp by plansch över sängen frugan vägrar. Rita av briten, skriva egna tabeller och kommentarer efter matcher som förr. Och jag är alltså snart 60 år. Utan er briljanta bevakning och olika ingångar hade detta engagemang aldrig fött då jag bor på Österlen och är fattig som en kyrkrotta. Jag kan bara se högst två matcher live per säsong. Men ni lurar mig att jag är riktigt nära laget och den finten går jag gärna på. Förlåt, men jag är så jävla uppspelt av Hawkins underbara värld. Jag vill bara få ur mig glädje. Jag behöver inte respons. Jag vill verkligen få ur bubblorna bara. Fan, jag har inte blivit sportjournalist. Micke Elgaröd. Alltså, ja, jag har stått här och garvat under hela uppläsningen- men lite så här bortanför mikrofonen får inte störa, störa uppläsningen i sig. Vilken briljant eh, skrift! Ja, härligt. Och Micke jag har gudkänt att jag får läsa upp det. Annars kan man mejla till oss utan att eh, bli uppläst, vill jag bara säga. Du, du sa va? Han skrev väl att rita av Ted Briten. Jag reagerar också bra <laughs> Och sätta upp Dennis Everbergs plansch Det är så underbart Jag kommer ihåg en gammal kompis som jag hade. Fast, nej, det ska jag inte dra förresten. Det ska jag inte dra. Nej, det var nej. inget bra. Nej, men en plansch på Everbergs, ja. Ja, den, man ska ju kunna hitta en naturlig koppling till Skandinavium där han gjorde mål och förstärkte Röglers. Två mål och förstärkte Röglers. Serieledning. Ska vi ta oss in på ämnet Segertåget sneddrick ny nivå? Ja, vi la in basklappen förra veckan va? Vi vill jag minnas om att Röller hade haft ett fördelaktigt öppningsschema. Och nu kommer de riktigt svåra, tunga motståndarna på löpande band. Och då Luleå hemma, vinst efter förlängning i Craig Shearas comeback och Nick Sörensens debut. Och sen de fröljena borta i Skandinavien vinst med 2-1 efter två mål då av Dennis Everberg- Tredje raka segern för Rögle för övrigt i Skandinavium. Bara en sån sak är ju rätt så anmärkningsvärd. Men eh, vi undrar hur Rögle skulle tackla när motståndet blev bättre. Nivån höjdes och eh, hittills så har de ju eh, lyckats lite. med att eh, skriva upp eh, sitt eget spel. En nivå till också. Det är faktiskt helt sjukt när man tänker på det, Att de enda som har lyckats besegra Rögle så här långt är Oskarshamn. Och det var i Katena Arena. Det är ju bizarra noter det. Lika bizart som att de fick stryk med 12-0 mot uh, Färjestad. Mm. <laughs> Fast det är nog nästan ännu mer bizart att Rögle inte gjorde mål mot Oskarshamn hemma. Men Det, var, det är intressant. Jag var uppe i Göteborg lördag och jag. jag skrev det i min kronik att jag, om, om, um, om man för ett år sedan känns det som att de Rögle chockar sig själva så tycker jag att det är lit, lite skillnad där eh, på segrarna att eh, på något vis ser de inte lika chockade ut längre av sina framgångar. Det känns som att det är som de har kanske förstått börjar resten av landet fatta också. att Det här är ett riktigt bra lag. Ja, men det, det, De ser ju inte sig själva som en underdog längre när de åker ut i Skandinavium. Många andra gör det. Och man tänker att de inte har någon press på sig att spela en sån match och så vidare. Men den absoluta uppfattningen utifrån är att spelartruppen... Tänk inte i de banorna. De gör sin matchplan precis som vanligt och går ut och, och genomför den för att och spela efter sina förutsättningar och vinna. Vilket de gör med en väldig disciplin. Och jag tyckte den matchen var intressant att se för att det var två riktigt bra hockeylag som stötte samman. Alltså Rögle vann ju inte den matchen på ja men, flyt eller på att de hade. Ja, med bättre fart eller något sånt eller kontra på Frölundet. Var, det var en riktigt så här klassisk clash mellan, mellan två, två topplag i, i nuläget helt enkelt. Och därför var det så intressant att se på vilket sätt de lyckades och, och lirka sig ur eh, Skandinavien med, med tre poäng. Ja, men så var Det det var en jämn match, den kunde ju sluta hur som helst, men jag tycker det var intressant de att man satt och Längst upp i Skandinavium och analysera, försökte analysera matchen men jag noterar kanske en 5-6-7 minuter kanske som var ganska jobbiga för Rögle i första perioden där Frölunda dunkar upp en 5-6 bra lägen i, i slottet och man tänkte att så här kan det inte fortsätta för då kommer det, och då kommer det snart att ringa. Och sen när man summerar anteckningarna efter matchen så var ju det förlundas liksom bästa, längsta sekvens under hela matchen. Och det säger ju ganska mycket om. Det var en jämn match för den kunde sluta att som helst. Men att man liksom när man summerar en match i Skandinavien att liksom ens jobbigaste period var någonstans halvvägs in i första perioden då. Då har man gjort det ganska bra. Hur tror ni att synen utifrån är då från andra lag? Finns det fortfarande en tanke om att Rögle är en kusin från landet eller har man börjat inse att det här är ett lag som kommer att vara i toppen under hela säsongen? Jag pratade med Dennis Ewerberg i korridoren utanför, utanför um, i Skandinavien. Han sa just att segrar bygger respekt och jag förväntar mig att, att folk kommer att respektera oss. Och... Nej, det tror jag definitivt att om de, den respekten är full. Men jag satt själv på presskonferensen där Roger Rönnberg sa att försvarsmässigt är det här det bästa laget vi har mött den här säsongen. Um, jag tycker liksom att rent allmänt att man märker att det börjar hända någonting nu. Men igår, in, det hör kanske inte hit, men inom loppet av typ tre timmar så, så, så fick jag mejl och, och samtal från liksom kollegor på stora kvällstidningar som har tänkt sig skriva om Roger liksom, och fråga om. Har du fem minuter och snacka liksom Det börjar hända någonting. att eh, det De börjar bli intressanta på ett riksplan också. Liksom. Vad är det som händer? Liksom. Det är mm. min känsla. Mm. Vi kan väl stanna lite vid de här två matcherna. Också bara tänka lite individuella spelare. Ska bara, innan vi kommer dit, bara backa lite för, innan vi kokar ihop lådan med och. Liksom, den, den är ju ett tag nu, men den, vi var ju där och jobbade. Den, den är också intressant på något vis. Vi såg ju många sådana matcher mot Luleå de är ju otroligt tuffa att spela mot den, den disciplinen. Liksom. Vi såg många sådana matcher som på, hade glidit ifrån, glidit ifrån dem i fjol. då de kom tillbaka och, och tog hem det till slut denna säsongen. Det har ju också hänt någonting. Ja, de här Luleå-matcherna speciellt har man ju tänkt på pressläktaren att... Efter 10 minuter stod det väl ett 1 i skott eller Nej. något. Om man tänker att ja, så här kommer det se ut i 60 minuter för det är så här och spela på plan Och att man då lyckas vända eh, när Luleå får ledningar att gå på och ändå komma ut segrande för den matchen. Det säger mycket om karaktär, tro och allt det här som man behöver ha på plats. Var, många, var det står någonstans. Var många gånger vi sa till varandra i fjol liksom, det här slutar noll ett eller det här slutar ett två. Det stod liksom i stjärnor att det, det kommer inte hända någonting mer. Vi kan gå hem nu. Mm. Uh, men där, där var ju skillnaden. Uh, ja det var ju ingen det var inte sprudlande 60 minuter men de hittar banan med ett sätt och ta koppla tillbaka greppet om den här matchen. Ja, och det är väl det som är den stora skillnaden kanske, eh, jämfört med förra säsongen hur Rögle spelar. Förra säsongen var det sprulande energi eh, när man tog sig sin svacka. Man eh, åkte sönder lagen, man mötte, man vann på det här drivet, farten, trycket framåt, allt det här och fick publiken med sig på hemmaplan. Ja, ni vet ju hur det ser ut. Nu vinner man ju matcherna på ett annat sätt många gånger. Alltså mot HV i premiären hade man ju det här som man hade förra säsongen. Mm. Men nu är det man är mer cynisk i att inte gå bort sig i, i uppspelen till exempel så man inte får några spelvändningar på sig. Och istället så jobbar man metodiskt, lugnt, men trygghet i gruppen på att vi ska lita till spelsystemet, då kommer detta att lösa sig när vi summerar den här kvällen. Vilket också har gjort för dem i alla fall utom en gång då mot Oskarshamn. Så det är en rätt så intressant kontrast också att lyfta upp. Alltså det, det är ju, man kan vinna matcher men sättet Rögle vinner dem på är ju topplagsmässigt. Och ja. eh, förra säsongen var det sättet Röhle vann matcher på den liksom studsande, eh, inte jag kan inte säga bottenlaget, liksom. men just det här när man får vind i, vind i segeln och, och sk skjuter en kanon eh, på något sätt. När man går igenom fem sex av de här segermatcherna så har ju de flesta känns oavgjorda eller ett målsskillnad när det är tio minuter kvar av matchen men det, det är verkligen det som du säger som definierar topplag det är ju de som knyter ihop de säckarna och går hem med poängen jag har ju bevakat många säsonger där rögle har stått efteråt liksom. ja, vi måste lära oss att och, och, och, och sätta punkt för matcherna vi måste kunna vinna en sån här match liksom. nu snackar de inte så mycket nu vinner de, de här matcherna istället mm och man är ju nästan på, nära på överlägsen ledning nu också i, i tabellen. Ja, det är väl bara en 45-raka seger kvar till slutspel. Ändå fyra poäng ner till tvåan och trean. Ja, det kommer nog skilja en 300 poäng till tvåan när vi är klara. Eller vad tror du? du börjar ju nästan prata som jag. Jag, tar ju, jag pratar ju för dig nu. Jag tror inte detta, men jag pratar för dig. Ja, det finns ju inga tendenser på att det skulle börja gå åt fel håll. Nej, det gör det inte. Eh, snarare känns det som att det är inte maxat i alla liksom, moment. Det är inte så att, det är, liksom, att man gör fyra power play med al liksom. Det finns ett, ett boxplay där man inte ligger särskilt bra till. Eh... Ja, där är man ju puumar halva nu i bokstavsmässigt Det var intressant också att prata med Ken Abbott efter då onsdagens träning, dagens träning. Eh, och fråga honom just det här att, eh, ja men. Ni leder oss er, men då är det ju ett av de viktigaste grejerna för ett lag, speciellt Rögle, som är väldigt ovana vid att vara i den här situationen överhuvudtaget. Att inte slå sig till ro, fortsätta utvecklas, inte bli nöjd. Och då sa ju han just det, de här, de här betarna vad de behöver förbättra för att kunna hålla i detta. Special teams, powerplay, boxplay, effektiviteten. Rögle har ju skapat väldigt mycket i många matcher men inte fått på något sätt fått maxutdelning. Exempelvis är två grejer som de... Behöver kliva ut med. Och så sa han också det att... Han sa att eh, ja, vi måste vara och se att vi har tagit många uddamålsegrar, Alltså det har varit tight. Vi har spelat med små marginaler. Han nämnde eh, den här frölunda matchen till exempel. Ett skott så går i slutet där eh, så kanske vi inte kommer därifrån med, med mer än en poäng eller några poäng alls. Eh, och så vidare. Han sa... vi har Fler, vi har steg att ta för att kunna dominera. Så sakar jag med bort. Och han menar väl då att istället för att, att vinna med, med två 1 i Skandinavium ska det kanske bli ja 4-1 eller ah. på hemmaplan till exempel mot läxan, ska det mm. bli 5-1 i den matchen istället för 5-3. Ni förstår tänket i alla fall. Oh ja. Apropå hög ribba då. Exakt. Ja men det är väl, jag tänker att det är sunt för att det är väl klart att Rögle ska vara nöjda med... Eh, mera nöjda vad de måste kommit hittills. Men vi är inte ens tio matcher in i den här säsongen. Och svackor kommer och komma. Nu gäller det att, att bygga vidare på det momentum man har. Ta tillvara på det så länge man kan. Men också liksom fortsätta och okay, skruva på grejer. Som sagt, special teams att snacka powerplay och boxplay. Ni vet ju alla att det är det som avgör jättemycket i slutändan, speciellt i slutspel mm. om man nu blickar så långt fram så det finns ju fortfarande jättemycket att vrida och vända på och förbättra Men de har gett sig själv en, en rätt fet kudde att sitta på nu kan de ju gå in i en, i en svacka och, och torska fyra matcher utan att falla mer än tre positioner Ja, och för ett år sedan, om vi backar bandet så hade Rögle spelarmöte där man ville byta spelsystem och ändra på allt som man hade byggt upp en hel försäsong nu kan man istället i lugn och ro fokusera på att nöta detaljer och powerplay. Den skillnaden är ju monströs när man pratar om mentalt mående och annat som också är viktigt. Och att bli dominanta i matcherna, det hänger ju tätt ihop med just effektiviteten. Blir man mer effektiva så får man in fler mål. Och då ökar ju differensen till motståndarna. Håller man samma täta försvar och blir effektivare, då blir det ju större glapp. I antalet mål mellan lagen Och då blir det inte den här tajta, det kan avgöras på ett skott Så jag förstår att effektiviteten är något man tittar på då mm. Det här blir en jättebra övergång till min spaning Kan jag få ta den redan nu? Ja. <laughs> ja Det finns ingen anledning att spara på grejerna Det blir så naturligt uh, så, så, så konkret ja, ja, och tydligt nej. Precis, och uh, apropå effektivitet då uh, Man har pratat om uh, Spelare som har klivit fram Och spelare som som Jag tänkte att vi skulle prata med den eller inte med utan om den som har eh, kanske imponerat allra mest hittills. Så det är ju Dennis Everberg. Om man tittar på eh, hans statistik och bryter ner den så är det alltså så att Dennis Everberg har gjort sex mål. Han leder SHLs skitteliga med det facitet. Gjorde det ju två då i Skandinavien senast. Nio poäng totalt. Femma i SHLs poängliga. Tre powerplaymål. Det är bara en som har gjort fler i hela ligan. 14 tacklingar, det är flest i rögligt tillsammans med Arda Medström och med det ligger han 11 i ligan. Han har plus 5, det är bäst i Rögle, topp 10 i ligan, i plus minus statistiken då. Så bryter man ner hans säsongstart och tittar liksom på, inte bara målskytt då, utan alla olika delar, så har han ju levererat, även om förväntningarna var höga på Dennis Everberg, så har han levererat mer än... Vad någon kunde tro. Och har förmodligen rätt bra effektivitet också om man skulle titta på en sån siffra. Ja. Jag Får så att man... det passar var igen? Ja. ja var. <laughs> nu känner jag mig som... Det lätt nästan som han... Kajan i hip-hip. Rätt bra igen. Imit, Imitera honom. Nej, jag kan inte. Ah, Okej. Okay. Nej, men det Dennis Everby, vi hade ju Han, han kommer med enorma förväntningar och det väl liksom... Det är så hackigt ut på försäsongen men han han har ju verkligen växlat upp för varje match som har gått sen premiären egentligen. Han börjar ju bli, jag skrev det efter matchen man fått en påminnelse om det hur, hur nyttig han är i det området framför månaden. man gör ett, ett highlights-paket av hans uh, mål så, så skulle man kunna säga att det är liksom bara en massa skitmål. Liksom. Men han är ju han är otroligt skicklig på, på det här att ge backen en liten knuff i exakt rätt riktning för att ge sig själv en sekund ostört arbete och knacka in en, en puck. Men han, han har gjort flera sådana mål redan. Han är otroligt skicklig i det, på det kontoret framför målet. Mm. Ja, två andra jag skulle vilja prata om. Får jag Ta, det? Två andra spelare? Ja, det går bra. Vi har ju pratat i podden innan om att Roman Will och Kristoffer Ifalk ännu liksom inte har behövt rädda poängen åt Rögle utan att de har varit bra, jättebra och gjort sitt jobb men inte de har riktigt avgörande räddningarna. Känslan är ju nu att med den här luleå och kanske framförallt Frölunda-matchen så har Röglas målverkspar bevisat att de kan kliva fram och vara de här liksom hjältarna också. Alltså ytterligare en nivå... Håller du med om det, eller? Tveklöst. Eh, jag, jag tyckte ju att eh, från läktaren i Skandinavien tycker jag att det här var första gången som man såg lite grann den riktiga Kristoffer Ifalk, den man såg i Oskarshamn. Han, han har inte varit dålig i de två första matcherna, men det här var första gången som jag såg, tyckte man se liksom, hela, han spelade ut hela sitt register i Rögle. Han såg väldigt lugn och trygg ut med pucken. Han var bekväm med spelet runt kassen. Han skickat bra puckar i, i, skicka iväg ett par puckar, både passningar och rensningar i boxplay med, med mera. Alltså väldigt väldigt tätut och vi det drunknar ju lite som en uh, uppmärksam läsare skrev ju som efter Lille matchen Linus, men vi, vi satt ju där och och, uh, och, och tyckte att Roma Will gjorde något riktigt bra i den matchen. Precis. Han var ju uh, gjorde väl också sin bästa match i den uh... Den drabbningen, trots att han eh, har varit stabil i alla matcher så, så var det där han syntes mest, så kan man väl uttrycka det. Där han hade som störst betydelse för röglades poäng. Och det var ju då också Craig Shearer gjorde comeback- på, på eh, något annat vi borde benämna. Eh, två matcher in nu så tycker jag att han, med tanke på att han inte har spelat match på ett halvår eller vad det är, att han har startat på en väldigt hög nivå. Där är väldigt lite rost. I den kroppen, vad det verkar förutsättningarna. Trots förutsättningar. Jag såg två ansikten av Kjera för säsongen. Den, liksom, den, vanliga, den vanliga, solida Kira och den som såg lite splittrad och hade tankarna på annat håll. Det här var ju den ni är det ju den gamla, vanliga Shira. liksom Den som är resolut och, och går på instinkt och, och inte gör några misstag. Han har ju klivit rakt in som en toppak i, i laget, håller med. Är... Hur har det gått för Nick sedan då? Ja, det är väl en än så länge en rätt så tung historia. Han var mm -hmm. den som hade minsta isted av alla i Göteborg. Han har inte gjort eh, några avtryck alls egentligen skulle jag säga. Det som är intressant är att jag intervjuar honom idag efter träningen om just starten och hur det känns och så här. Det har gått två matcher från nu. Vad är, hur tänker du kring, kring detta? Och han var ju väldigt så här, saklig i sin. Ja men... Eh, ja, precis. Nej, han sa att eh, jag har tålamod. Det är det så att jag spelar i fjärde linan? Går in och, och gör det jobbet med, med stolthet eh, för, för lagets bästa? Sa han liksom, en, en, jag har varit här i en vecka gjort fem, sex träningar. Normalt har en spelare tio matcher under för, försäsong för att komma in i lagets spelsystem och lära känna allting och så. Han inser liksom att det här kommer inte vara suveränt direkt utan att han lät väldigt eh, lugn med, med förutsättningarna och eh, med det som kommer skall och det är ju en spelare som alltså ser du på träningarna så blir han ju verkligen till ibland, helt plötsligt så får han puken och så är det ett rappt handlingsskott i bortre krysset som man knappt hinner uppfatta det finns ju kvaliteter i den spelaren. Då har vi konstaterat tidigare också. Och så länge man har tänker så som han gör nu, så tror jag att man ger sig själv ganska bra förutsättningar att växla in och. och eller växa in i säsongen på ett bra sätt. Kanske lite mer stycke än vi trodde. Ja, kanske. Alltså, absolut. Men sen kan man också säga att match 1, det är ju debuten. Eh, och det är ju. Eh, alltså. Det är ju nytt lag, nytt spelstänning, vad han har tränat då, ett eller två pass. Ja. Och sen spelar han i en fjärde kedja uppe i Skandinavium som har rollen att döda tid. Och eh, en annan typ av roll när man spelar i, i de två toppkedjorna kanske. Man får så titta på vad har Nick Sörensen haft att jobba med hittills. Det är också en aspekt i det hela. Absolut. Men han har inte gjort en entré tre alla Ole Lis när han kom in i röda. Nej, verkligen inte. Men det är visst, och Nick Sanson är bra på mycket, men det är, ingen, det är ju ingen spelare som har egenskap att få spela i fjärdkedjan. men samtidigt en tanke som föres för uh, sju sekunder sedan, så är det kanske ett sätt att liksom uh, ha ny på jobbet skylt uh, att man får faktiskt lära sig den hårda vägen uh, hur, hur det här laget spelar och beter sig och ska man ska man någonstans Lära av de bästa där så är det kanske rakt in i en eh, inte så glömd fjärdedelskedja och bruvla. Liksom. Eh, där får man ju verkligen lära sig hur det här laget spelar, vad det här laget är byggt på för pelare. Ja, alltså, och han eh, ser ut och, och att spela PowerPlay mot djurgården till exempel, och så länge kommunikationen är, är rak och ärlig mellan, alltså det är skillnad att bli satt i en fjärdedel i andra matchen. Och så säger du inte tränaren någonting. Då börjar man nog fundera lite. Oj, shit, vad är det som händer här? Men det finns en rak kommunikation från tränarstaben. Och berättar, ja men vi tänker så här. Vi börjar på detta sättet. För att du ska också... När Sandra öppnade sitt paket från Amazon. Började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätels i d skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta. För sin kvalitet och sitt pris.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 Ledare, då är det ju en helt annan grej. Då kan man ju... Och det, min, min uppfattning är att det är precis det som har hänt när jag intervjuar Nick Sörensen med tanke på svaren han gav mig på de frågor jag ställde. Och du har ju varit ute i Catena Arena och du har en träningsrapport med dig, men innan du ska dra den... Så, vi <laughs> drar ner, dra ner din, din munterhet här. Men, men du ska få dra den snart, Linus. Alltså, nu står Linus och gråter i hörnan. Ja. Kalla nu hit honom igen, hjälm. Ja, men du har ju pratat med en, en, en spelare där ute som du har dragit in i en intervju med som vi ska lyssna på. Och det är med Anton Bengtsson som väl då förklarar Just det vi har pratat om här tidigare Vad som är förklaringen till segertåget, eller? Precis, jag börjar med att fråga Anton Bengtsson Vad han tycker ligger bakom Röglets starka form just nu Jag tror det beror på att vi har en fantastisk grupp Alla trevs med varandra Och tycker vårt spelsystem funkar kanonbra Alla följer det Och tycker att det är klart och tydligt med vad vi ska göra Och det gör att man, får, man skapar självförtroende och man, man vet lite vad man ska göra på isen. Och, eh, självklart har vi fått en väldigt bra start och det bygger självförtroende i gruppen. och eh, vet vad som krävs för att vinna och eh, väldigt starka, ser väldigt starka ut. Många spelare pratar om om just spelsystemet. Kan du förklara lite, vad är hörnstenarna i det? Uh, nej men man, det är ju egentligen det man går igenom under försäsongen, hur vi vill spela och hur vi ska ta oss ut olika situationer i, det är väldigt mycket detaljerat och så där, men uh, när man väl är på samma sida och alla förstår hur vi ska spela så, så blir det så mycket enklare där ute på isen när det är, för det är väldigt lite tid när man väl har pucken så då gäller det att veta var man har sina spelare och hur vi vill spela ut situationerna och uh, jag tycker det har klaffat väldigt bra och uh, förhoppningsvis så ska vi fortsätta på den inslagna vägen. Och du kommer ju till Rögle från HV71 inför den här säsongen med hopp om en nytänning vad säger du om din första tid i Engelholm? Uh, nej man har varit jättebra, trevlig bra både i, i laget och utanför här i stan och, uh, Allting har varit kanon Och fått mycket speltid Och trivs väldigt bra Det är väldigt poängen som saknas just nu jag känner väl att jag har skapat en del chanser Men inte hamnat i det protokollet Men jag har tvålamod Och fortsätter med mitt spel Så förhoppningsvis så kommer det släppa Du har fått mycket beröm här I inledningen för ditt spel Vad, vad känner du, vad stämmer där ute för dig? Nej men jag känner mig bekväm Där ute tycker jag Vet vad min roll är Och, uh, sådär och få mycket förtroende uh, Och uh, Jag tror att det är just att När man väl kommer in och känner att man Man har, man har självförtroende Och känner sig bekväm i situationen Så uh, är det lättare att spela där ute Anton Bengtsson där Anton Bengtsson som har gjort En fantastisk inledning I sitt nya lag Rögle Men som ni kunde höra, en sak han vill vara mer framträdande i, och han säger det öppet och konkret, göra fler poäng. Han vill finnas i de protokollen. Där är han inte riktigt nöjd, med han tänker att det kommer. Och det gör det väl. Vad har han en sist tittat för? Det tycker jag är lite märkligt med tanke på hur mycket han har varit involverad i framåt. Jag tycker han har haft många lägen själv, men han har ju spelat i, i, i bra omgivningar. Jag tycker jag har sett honom där det hettar till hur många gånger som helst, så... Du säger det kommer att välja, det kommer att göra. Förutsätter han så här så kommer det att börja lossna för honom också. Du ska alldeles snart, jag ska hålla dig på streckbänken lite till Linus. Mm. Men Daniel, jag vet att Daniel har någonting mer han vill lägga till protokollet innan du får dra träningsrapporten där vi får höra vilken kedja Nick Sörensson spelar i och om det ser ut som, som tidigare med övriga kedjor, vem som är borta etc. etcetera. Jag vill bara stänga det när vi nu har pratat om lag. Vi har lyft fram liksom lite olika individer. Vi pratar om Nixon som inte riktigt är där. och tänker att nej, Dominic Bock eh, har vi pratat om innan. Han har inte riktigt hittat hem i det här spelsystemet eh, i det här laget ännu. Men eh, så alltså, tänker jag liksom, egentligen. Det här handlar ju verkligen inte om individer. Vad jag i lördags då, Gelliner spelar inte. Eh, och Högland eh, Höglander avstängd. Britén eh, skadad. Och så nämner vi några som liksom, ja men Sörensen, lite istid, bocken inte riktigt. Ändå så liksom går laget som en klocka. Alltså det är ju det är verkligen märkligt att det är ju ingenting som bitar. Riktigt liksom. Det är frånvaro efter frånvaro det slås sönder toppkedjor och toppspelare borta. Men vem som än försvinner så, så lämnas det liksom inga synliga spår efter sig. Det tycker jag är lite märkligt. Det, det är märkligt med tanke på vilka spelare som har varit borta. Men samtidigt om man ska se till numerären så är det väldigt få spelare. Du nämnde några. Men väldigt få spelare totalt som faller ur ramen. Väldigt många är på plats och gör det man ska göra i sina respektive roller. roller match efter match efter match. Jämfört med några andra lag som ligger i botten av tabellen som jag har sett. Där... Det är jättemånga spelare som faller ur den här ramen och man vinner inte. Nej, men jag tror det är, ett väldigt, det är Om man vill liksom hitta sig själv och hitta någon slags form så måste det vara ett, ett jäkla, liksom bra lag att vara i för att hela laget funkar, liksom. går som går som du säger. Alla är, alla är där och gör vad de ska ingen faller ur ramen. Det är ett väldigt, väldigt starkt kollektiv och det är ju en rätt så bra förutsättning att liksom. Uh lyckas individuellt också. Nu står ju Linus här och tuggar fradga i princip. Ja, så kom igen nu ja. Linus. Ge oss en träningsrapport. Den kommer här. Vi kan ju säga det att Nisse Glander är fortfarande avstängd efter sin armvågstackling mot Luleå. TBT är skadad. Jakob Bondesson är som bekant utlånad till Kristiansstad och det är ju även Kevin Wenström nu också utlånad. Erik Gellina saknas efter att ha fått hjärnskakning i den Luleå-matchen också. Um, och sen då um, Om vi tittar på hur Rögle formerar sig Mot Frölunda vad gäller backpar Så är uh, de identiska Det är Craig Shira, Donny Roberto, Samuel Jonsson Och um, Alan Lesund, Cody Curran Och Niklas Hansson Och sen då var Samuel Johannesson och Isak Jonsson Juniorna ute och körde också Vi kan inte... väl lägga till där på backsidan Att en back har ju försvunnit sin prata senaste gången Jakob Ragnarsson Ja, precis Just det han har också lämnat, det var som du föresprådde där Daniel, att det kan, gå, det kan gå snabbt när speltiden tryter. Det var ju precis vad du gjorde här, likt Wilson Johansson innan säsongen väl ens han började kändes som. Mm. Ehm, och sen, vi kan ju ta för oss också, ehm, där är det då frågetecken för Leon Bristet. Men rörligt tränar så här Erik Andersson, Simon Ryfors, Telo Mattsson. Daniel Saar, Anton Bengtsson, Dennis Everberg. Och det var i den här kedjan då som Leon Bristet var inne och alternera. Det indikerar väl att han inte spelar imorgon? Ja. Det indikerar att han inte spelar, ja. Precis. Eh, ja, fast både ja och nej. Jag kommer till anledningarna till varför jag eh, inte riktigt blir klok på det här. För det är att Dominik Bock, Mattias högen och Nick Sörensen spelar. Och sen spelar Adam Edström, Hampus Gustafsson och eh, Nils Soglander som ju är avstängd. Så rent rimligen, om Bristet skulle vara borta så hade man ju. Så hade man ju inte. Då är man till och med en Forward-K. Ja, eller? precis. Så är det, man väl hemma, sådant som Kevin Venston kan Ja, det har man ju säkert då. Men det är ju fortfarande lite frågetecken. Men att Bristet alternerar just den enheten, sa Bengtse Det är ju precis som så här. Det indikerar på att han inte spelar. Och han alternerar även i PowerPlay då. Och i den andra powerplay-enheten spelar just Nick Sörensen eh, hela tiden. Men enligt den rapporten så verkar inte Nick Sörensen tillhöra någon fjärde kedja mot Djurgården. Nej, då är han ju på Höglandsplats där... Ja, eh, eller så spelar om briset kommer till spel så spelar Anders Sörensen, gjorde upp träningen Och Sörensen flyttas ner till, till Glanders, men då hade ju briset egentligen rimligen behövt alternera med Mattias Sjögren och Dominik Bock Så ni förstår, det finns lite frågetecken kring detta Men det är faktan vi har i alla fall Och det är väl en sån som som tränare kan vara är väl jättenöjd om, om vi inte lyckas lista ut en hel uppställning Ja men precis det får ni göra i, på kammaren där. Däremot tycker jag att vi måste beröra faktumet att Eric Gellina inte spelar med tanke på hur det ser ut. Han fick ju en Ja, vi har pratat om detta Daniel Vad var det han fick mot en, en, en Nästan en skallning bakåt Av Austin Farley där. Jag... Alltså någon slags bakvän uh, Skallning reverse Du kan ju där hjälm, du kanske ska reda ut det här med skallningar Nej <laughs> äh, men det är ju en uh, bak det är ju en... Skallning är ju Normalt sett då att man tar sats Och så siktar man in sig med pannan ja. Helt mot en vägg och det där var ju precis omvänt. Han, han gjorde en huvudrörelse bakåt och träffade då Gellena som stod bakom i, i pallet. Och Gellena var ju nere för räkning ett bra tag innan han gick ut och sen fortsatte han spela. Men det du, du drog lite i detta igår och reagerade på hur kraftfullt både Cam och Chris Abbott pratade kring detta. Ja, men Cam Abbott fick ju själv sluta på grund av för många smällar mot huvudet. Och Chris Abbott som sportchef är ju Otroligt angelägen klart att sånt här inte ska hända. Det är väl, behöver man sticka knappast ut hakan om man säger att det här är oacceptabelt. Att en spelare fullföljer en match med en hjärnskakning. För det ansvar ska ju inte ligga hos spelaren själv. Och det sa ju Chris Abbott också. Det ska finnas folk där som tar beslutet åt spelaren. Spelaren ska kunna säga att jag mår bra, jag vill in och köra igen. Nej, du ska ur den här matchen för du har legat av att grogg på isen. Punkt slut. Och men där... de har väl läkare i båset? Ja, men ja, alltså, jag har inte insikten så jag vet hur, hur detta har gått till eller vem som har tagit vilket beslut. Det är bara att konstatera att det har fallerat någonstans. Men kan det inte vara väldigt svårt i vissa fall att avgöra om det finns en hjärnskakning eller inte? Aj, eller? Aj, jag, nej, alltså, om en spelar om det finns minsta misstanke så ska han spela ur matchen, punkt slut. Men de måste ju någonstans ha tänkt att det inte fanns minst minst tanke då. Ja, det är ju helt omöjligt med tanke på hur han såg ut när han låg okay. på isen länge. Liksom och och nästan, han fick väl hjälp av också in i båset. Ja. Det är så, jag tänker ju his historiskt också. Liksom, Rögle har ju inget jättevackert rekord på den fronten. Jag inte säga mer än... Uh... Vad heter han? André Duvaux, eh, Sebastian Venström, Patrick Selin. Det har varit rätt många incidenter genom åren med spelare som eh, där Interögler har imponerat på det här området. Så det känns ju som att eh, visst det är ett tag sedan det hände men eh, att döma av Chris Abbots eh, citat så, så eh, lät det inte som att det ska hända flera gånger. Nej, de sa väl både Chris och Cam Abbott att... Eh de har satt igång någonting för att se till att det här misstaget aldrig sker igen. typ mm. Så det var rätt så raka rör. Och det var väl också sunt att de gick ut och visade den självkritiken i det här läget. För att eh, det sen är också en signal att klubben är medveten om eh, att det här är illa. Ja, det är klart. Det, kan ju, det är ju större än att förlora tre poäng. Man kan ju förlora en livskvalitet resten av livet. Det är ju allvarligare med människors hälsa såklart. Precis. Visst är det så. Nu har vi ju pratat, berört Cam och Chris Abbott. Och det är väl en bra övergång att fortsätta prata om Cam och Chris Abbott. Det inte om hjärnskakningar. Ja. <laughs> det här med cliffhanger kan man ju. Till skillnad från vissa andra i podden. Nej, men eh, Chris och Cam. Vi ska inte prata hjärnskakningar då vidare om dem nu. Men eh, fortsättning vad det verkar för bröderna tvillingarna i Rögle. Lingen Alin kokar ner en fin nyhet på det här eller intressant nyhet på det här temat igår och dra den i korthet. I korthet så pratade jag med Rögles klubbdirektör Daniel Koch och Rögles sportcheftränare har kontrakt även nästa säsong. Men jag ställer frågan med tanke på hur det har gått, eh, hur de ser på, på barn framtid i Rögle. Och då sa ju Rögläs klubbledare att de hoppas redan den här vintern och skriva ett flerårigt avtal med dem och förlänga ytterligare, alltså skriva ännu fler år. Eh, så det var ett rätt så tydligt statement från klubbledningen vilken riktning man vill gå. Och han öppnade den eh, dörren på, på vidgavel och sa att eh, vi ser det här... Eh, väldigt långsiktigt och vi vill ha detta på plats. Han sa att de skulle vända det i styrelsen men att de vill dra igång detta ganska så snabbt. Alltså arbetet med förlängningarna. Hur bedömer ni det då? Hur bedömer ni det då? Det gick för snabbt där här morden. De lär ju vara högvilt om resultaten fortsätter gå röglös väg. Intressanta för andra klubbar, kanske i andra länder också. Tror ni att de vill fortsätta det här projektet eller är de sugna på ännu större klubbar? Jag pratade med båda två om detta och båda inledde med att säga att oj, shit, det har vi inte tänkt på överhuvudtaget vilket många spelare också brukar säga men det känns lite mer genuint när de säger det med tanke på att de, de har ju ofta liksom under säsongerna någon slags målmedvetet tunnelseende på, på att prestera och vinna så jag tror att det ligger mer sanning i det hos Born att de inte har tänkt i och med att de har nästa säsong också. Men de sa ju både Chris och Kemp sa att det här är hemma för oss. De har hus och familj och allting. Och de ser det också långsiktigt och att de är öppna för att påbörja en dialog om förlängningar. Så det var också liksom eh, positiva tongångar kan man säga utvecklar ut. ut? Nej, men jag känner att jag står och läser mina krönikor. <laughs> äh, men jag skrev, tyckte till om detta igår och, och värde mina tankar där. Jag, jag har ju svängt där. Äh, inte i, liksom i, i, i äh, fråga om, om deras liksom, kompetens och så. Men. Förra säsongen var ju framgångsrik men också slitig. Vi avslöjade ganska mycket som hände bakom kulisserna. Kamerabot Avert krockade med Lucas Elvenäs. Spelarna gick in och sa att vi måste dra ner på träningen. Vi håller på att gå i vägen. Spelarna drog igång en process om, om spelprogram. System. Spelsystem förlåt. Och både du och jag har fått bekräftat i efterhand att det stämde. Det var, det var stökigt. Så min känsla var väl att okej, okay, tre år med Airbots det är kanske lagom. Liksom. Det är kanske vad den här organisationen tål. Alltså de är ju inte bara liksom otroligt drivna. Eh, att gå på de varven liksom, det orkar man kanske inte. Det är kanske, jag tänkte att det är kanske en lagom horisont liksom, både för klubben och för eh, bröderna. Men min känsla är ju att de verkligen, verkligen har jobbat med sitt ledarskap precis som de har sagt att de gör ja, folk jag lyssnar med som har öronen ända inne i omklientsrummet och sitter där eh, säger ju också att de tycker att de har förändrats till det bättre att eh, kappat ner ett par procent, lyssna mycket mer och eh, tagit ett kliv helt enkelt i sin, i sin utveckling som ledare. Och jag skrev också det, det är inte jättekonstigt heller. Man glömmer det att de är födda liksom 83, de är 35 år. Det, förra säsongen var deras allra första på seniornivå. Hela säsong på seniornivå. Det är liksom inte rimligt att man kan allting när man är, även om man har spelat hockey i sitt liv. Att leda liksom en organisation som omsätter långt över 100 miljoner och leda liksom ett elitlag. Det tar tid. De kommer kanske inte vara eh, som bäst för de 10-15 år. Det kan ju troligen alla liksom. jämför Dan Tagnes när han poppar upp i Röglen med och som nu när han leder oss Chase i stopplag. Och alla som har varit chef vet att det tar sin tid och hitta sin stil och gå på sina minor och, och så. Så att idag är min känsla att det finns inget annat alternativ än att gå all in på detta för att, så som så harmoniskt och så, nu går vi verkligen alla jul i samma takt. Chris och Cam Abbott. Ja. Något år till, vet vi. Kanske blir det flera år till än så. Men sen, bara för att stänga den diskussionen... Det är klart att de kommer att vara intressanta... Precis som spelare som jag tog toksuccé här... Blir intressant för andra ligor... Så jag är helt övertygad om att de kommer att göra sig ett namn för... Nordamerika och annat. Men och det är jag... väl sånt som kan göra att... De själva ändå, trots att de trivs här... Har familjer och hus här... Och allt är bra... Frid och Fröjd ändå någonstans söker ut nya utmaningar. Jo, men sånt kan man ju reglera i nya avtal liksom med Klaus Hula och annat. Och det är väl ingen som blir stoppad från att typ, ta en NHL. Men när kunde Jeremy Colliton bli NHL-coach så varför skulle inte Kammabert kunna bli det? Alltså sett till vad man presterar för resultat. Men jag har ju svårt att se att de liksom, skulle byta projekt i Sverige. Jag tror, jag tror verkligen de har rotat dem och köpt hus, båda två i Ängelholm och... De är verkligen här med hela sin själ- och, och se detta långsiktigt. Det, det tror jag. Nu har vi pratat länge. Jag har ju förberett en annan punkt här med frågan- när orkar ni med det? Jag är lite orolig för tiden. Jag får skylla mig själv. Men... <laughs> Nej, vi kör! Kör, kör, kör vi kör! Kommande matcher. Motståndskoll, motståndarkoll. Det har vi inte haft förut riktigt. Men det är väl. jag tycker man ändå- ska kunna bjuda lite på sån information- Koden bygger in en ny hållplats. Ja, jag hoppas att jag kunna leva upp till den bara. Lyft på mössan och kör. Djurgården härnäst. Växjö efter det. Djurgården, vad vet ni om Djurgården? Ha, det var jag som skulle prata. Mästa, mästa, va? Ja, precis. 16 SM-guld. Två Brynäs på 13 och Färjestad har 9 SM-guld. Fick ni topp trion där. Um, Djurgården vann senast. Mot Luleå. Uh, spelare i Djurgården som man ska hålla koll på? Björn Nord <laughs> Nej, ja, men Patrik Berglund var Nej. ju ett ny nyförvärv för hela den här serien Och han uh, har ju gjort ett antal mål också, fyra mål med inga assister Bäst i Djurgården går uh, Ole Alsing, poängmässigt 2 plus 7 bästa målskytt är Niklas Bergfors. De har ju värvat en ny målvakt också. Kari Rämö som spelat 166 NHL och Stanley Cup matcher under sex säsonger i Tampa och Calgary. Och han var i IKL i Avantgard Omsk förra säsongen. Intressant där då. 17-årige talangen Alexander Holtz är avstängd efter tacklingen och på, mot huvudet på Daniel Sondell senast. Men någonting som är intressant med Djurgården... Apropå detta med special teams Djurgården ligger två i Powerplay-ligan 42,11 procents effektivitet där Det är högt, det är bara Färjestad som är högre 43,33 Rögle ligger på 31,82 Nu fick ni siffran också Där vi har pratat om att det finns förbättringspotential där Men det är också en hög siffra som Rögle har Men ändå, Djurgården är starka i Powerplay Jämför det med Jumbo, Brynäs 7,69 procent. Viss skillnad I boxplay då så är HV främsta lag 86,36% har man då rätt ut Djurgården ligger femma på 81,25 Rögle har 75% Också förbättringspotential som, som vi varit inne på då i Rögle Sen har vi då Växjö matchen efter det Och Växjö är väl en av säsongens stora gåtor så här långt och om man bryter ner gåtorna i Växjö så framträder en ännu större gåta. Lyssna på det här. Viktor Fast, målvakten som man ju alltid höjer upp som en given 100 taggare, och jag på säga, men det är ju inte riktigt. Han ligger alltså på 87,31 procent. Målvaktskollegan Viktor Andréen, 87,04. Det här är ju faktiskt so, sopit. <laughs> Jag vill inte ta Ett sånt starkt ord i min mun okay. Det är mindre bra mm. Det är längre ner i tabellen ja, Över målvakter Varför ja. har du gått och blivit diplomatisk Jag har klippt håret Då försvann styrkan <laughs> No, men och I Växjö så är främste poängspelaren Roman Horak Och näst främste är Rickard Jynge Den kanske mest, ja inte mest kända Men en känd spelare Brandon Chinemin är på fyra assister Växjö Två segrar Sex förluster, vann senast mot Leksand, kanske på väg uppåt Men har mycket, mycket Att jobba med uh, Mm vad säger ni om alla siffror? Jag säger först att jag skojar om Björn Nord. Jag vet att han slutar för 15 år sedan. <laughs> du var tvungen att ta tillbaka i fall om någon <laughs> tänkte att han är helt dum i huvudet. Nej, en favoritspelare var den. Ja, han var fantastiskt trevlig att ha att göra med också. Uh, ja, jag kan väl säga också det att uh, Djurgården uh, har inte vunnit guld på ett antal år- de förlorade ju finalen senast mot Frölunda. Djurgården Frölunda är ju två av favoriterna till guldet nu också. Och dit kanske man snart ska räkna in Rögle också. Men där har ni lite siffror på i alla fall hur de har presterat så här långt. Djurgården ligger ju med i toppen 3 på 15 poäng, fyra poäng efter Rögle då som leder. Så en toppmatch igen, en kanske inte så här seriefinal, men en toppmatch för Rögle först. Och sen ett lag som oväntat nog då är ett bottenlag i Växjö. Jag tycker det, det är väl alla matcher, men är, svåra matcher på djurorna är alltid det är alltid um, höga liksom, insatser för att ta poäng mot dem. Jag minns flera matcher för säsongen som, har, som kostar sina blå marken. Det, det kommer att bli en bra hockeymatch, det är jag rätt säker på. Vexford känns som ett jättesvårt läge att möta dem. Uh, men de är ju på, någonstans på väg upp. Hur uh. är det match, tror jag? Eller vad säger Nej, jag tror att Djurgården är en väldigt svår match Det, det tror jag Även om det har funnits frågetecken där Om man läser att de inte är helt nöjda Och hittar inte spelet och ligger i toppen Men jag tror att det demon... Växjö då? Det står här och skakar där, Växjö 1-18 Växjö, då. Växjö, då. Ah. Växjö. Jag, jag tror att mot Växjö Så, så får vi se effektivitet ja. Jag tror att Växjö kör man över Djurgården blir det svårt mot går Djurgården blir svårt mot Men det kan bli seger där också Det är kul att summera nästa vecka mm. Ja, det har ju varit roligt att summera alla veckor så här långt mm. ja, har, har vi någon hälsning? Nej, har vi någon spaning? Ja, det har vi haft Var, har, vi har, någon vi, har vi ingen hälsning? Har vi ingen hälsning? Har vi hamn från nivå? Tänk att vi har en hälsning yes. Nej, inte cliffhangen Men en annan hälsning En hälsning i alla fall Efterom, Min klipphanger hänger kvar. Alltså jag börjar misströsta men jag ska inte ge mig. Jag har mest kan du inte så snart bara idag. avslöja vem det är och så, Nej, så stryker vi det här Jag inte så. Dagens eh, hälsning kommer från, det är bara de äldre läsarna som eh, minns eh, den här eh, eleganten. Han heter Lars Bertil Battu Wilhelmsson. Battu bekant? Har hey. hört det. kan inte placera. Det är jätte... Ja, ring, ringa, ringa, ring, ringa ja, det ringer inga fartygsklockor. Det är en härlig gubbe för han är fostrad i Åstopp. Han är 73 år idag och bor i östra Jungby. Har han plancher på den i vi Mycket tveksamt. Han kom till Rögle däremot från Thüringen. Han gjorde 10 säsonger i Rögle 1971-81 innan han återvände till Åstopp som var med i klubben. Jag ringde upp Batto och antecknade lite vad han sa. Han berättade så här Jag har ett minne att vi mötte Troja säsongen 1971-72 och vann med 10-5 Det var enda gången jag gjorde fem mål i en match Jag också för mig att Jim Briten debuterade i allaget laget den matchen Han var 15 år och en jävla lirare Han fick spela med mig och min bror Carl Axel Carl Axel var med i tre förra år Sen startade han elfirma i Klippan och hade inte längre tid att spela hockey när jag ser hockey idag tänker jag ofta så. Det är helt andra förutsättningar. Vi fick aldrig den här chansen. Jag var snickare och jobbade 75. till Sen var det träningar och matchfor på kvällarna. Fritid fanns inte. Åkte man hem från Oskarshamn efter en match fick man sova några timmar. Sen var det jobb på morgonen. Man var trött många gånger. Klubborna vägde väl två kilo på den gången. Det var tungt virke. Och läkare fanns inte. Jag fick en tackling en gång och slog huvudet i isen. Det var nog hjärnskakning men det kollades aldrig upp. Antingen spelar man nästa match, eller så fick man stanna hemma. Rögle på den tiden var ett riktigt kompisgäng. Var det någon som stack upp, fick han reda på det direkt. Men det var allvar hela tiden. Det var ingen som hoppade åt sidan. Vi kämpade alltid för varandra. Intresset var stort. Vi spelade i i stadion, och det var mycket folk att titta på matcherna. Nästan 2000 personer. Vi spelade mest i Division 2. Ett år var vi nere i trean, men då vann vi serien utan att förlora en enda match. Idag följer jag Rögle från ståplatsläktaren. Jag ser varenda match det har gjort i 15 år nu. Abbottarna har gjort en helt otrolig resa med Rögle. Jag är väldigt glad att de har kommit tillbaka till klubben. Det är helt fantastiskt vilken stil de har fått på laget. Jag beundrar verkligen de här pågarna. Oh, tack för den hälsningen. Lars, Stort. Lars Bertil Batto Wilhelmsson, legendar. Ja, det var jättekul att få lyssna till dina ord. Det har jobbat rätt. Mycket bra. Nu räknar vi med att du håller i den här sviten varje vecka framöver. Eller? Jag har tagit fram mitt fiskespö och jag har kastat <laughs> ut det. Nu ska vi se om det är någon som... Hugor på betet till nästa man, vecka. Jag tycker ju någonstans att nu när vi har hållit på så pass länge och vet att vi ska ha en sån här hälsning att det inte bara raslar till. Du ska inte börja fiska. Det borde vara legendarer Joa... som hör av sig och säger, Daniel, ska du inte snacka med mig? Jo, men att det är alltid den borde ringa. Och säga. Ja, då tar jag hand om den. <laughs> ja, men härligt. Ja, det var väl... Allt. Jag tror det. Jag ska bara säga att Röglepodden presenteras i vanlig ordning i samarbete med Vågens, Vågens Försäkringsbyrå. Vågen för Vågen. Vågen för Vågen. Huh, det blir ett långt avsnitt. Ja, nästa vecka får vi tajta till det i mitt syn. Samtidigt, samtidigt som vi vet att det finns de av er som verkligen vill ha den här längden för att annars blir löpturen för kort. Ja, hoppas nu folk har sprungit i över en mil Vi kan passa på att säga till folk också Följ vår bevakning från Djurgårds- och Växjö-matchen den här veckan Och eh, hör av er till oss på Twitter eller mejla roglepodden snabblehd.se Om ni har några tankar, synpunkter, förslag, vad som helst Jag gör det, hör av er. Vi vill väldigt gärna svara på läsarfrågor Och jag avslutar som jag brukar göra nu Och Rögle fortsätter vinna Det får vi se